Не натішуся тобою, так полюбилася ти мені. Ой, вей, як полюбилася, неначе воскресла моя покійна Дебора. Сара поцілувала тіччину руку, а та пригорнула її голівку до своїх широких, блискатих грудей. «Ой, дукатику мій, скарби дорогий!» – вела свою пісню рухля. «Бачиш, як ти до мене з теплою душею, то я розірвуся за тебе, і батька твого зламаю. Спешу я тобі не довіряла». Думаю собі, як же б це він єдину свою дочку не жалів. А тепер бачу, що твоя правда. Ласкою та тихим словом можна з тобою все зробити. А на грізьбу ти їжак їжаком. Випий ще чарочку наливки, вона тобі на користь. Боюсь, мамо, сором'язливо відповіла Сара. Зовсім уп'юся, мене і так голова паморочиться. Пусте, це квасок, підлила вона знову їй у чарку. Заснеш краще, та й квит. Турбує мене ось що, батька твого довго немає, чи запропав десь, чи, може, гешефти затримали, обіцяв через тиждень повернутися, та ось уже й другий минає, а його нема. У сари мало не вихопилось, і слава Богу, але вона стрималась і тільки зашарілася та зробила стурбоване обличчя, хоч її зраджували іскорки в очах. Недобрі вісті чула я на базарі, провадила рухля. Ой, мамеле, які недобрі, бо дай їх ніколи не чути. Кажуть, що забаром і за уманню з'явилися знову гайдамаки, що всі хлопи тікають у ліси і стають гайдамаками. Ох, ферфал, що буде? Боже мій, що буде? Всі хлопи, кажете, в гайдамаки йдуть, стрепинулася Сара і почала уважно дослухатися дотіччених слів. Усі кажуть як один, їх пани вішають, ріжуть, а вони панів палять. Ой, Содом і Гомора. Вони собі ріжуться, а нам, бідним, синам Ізраїлю найгірше. Запопаде хлоп, вішає, запопаде шляхтич, вішає. Ох, ох, на всіх розбійників і шиї не вистачить. І сюди прийдуть гайдамаки, особливо зацікалено спитала Сара. Хто його знає? Сюди раніше ніякий біс не заглядав. Та й навколо бара конфедерати попалили, винащили всі хлопські села. А втім, хто його знає? Такі часи настають, як за фараона в Єгипті. «Куди нам тікати, і хто виведе народ твій, Боже, Ізраїлю?» майже заголосила рухля, вельми налякана звістками і добре таки розчулена міцною наливкою. Сару ж навпаки охопив настрій зовсім невідповідний до звісток. І вона не могла його навіть приховати». «Ех, коли б гайдамаки сюди, вихром налетіли на неї гарячі думки, вони б урятували мене, тільки на них і надія. Я б їм сказала, що я вже не єврейка, що серцем і душею я давно їхньої віри, що молюся той розп'ятому Богові і на його любов сподіваюся. Не повірять, може, то я б послалась на Петра, а його лицаря, напевно, всі знають. Ну, а якби й вбили, то смерть ліпше, ніж насильство» ніж ненависний шлюб. А втім, це мені тепер не страшне, усміхнулася вона. Та й гадамаки мусять знати Петра. А може й він, скарб мій, діамант мій, прибув би теж сюди. Ех, якби він знав, то перший орлом прилетів би. Якби він знав, ця думка блискавкою вдарила Сарі в серце і примусила його болісно стиснутися. Ох ті підлі хлопи, скаржела срухля, через них і пани чинять гвалти. «А може, коли б не пани, то й хлопи тихо сиділи б», – заперечила Сара. «Пани ж грабують хлопів і примушують їх міняти віру, а віра кожному дорога». «Так, так, віра дорога, віра батьків священна», – мовила Рухля. «За неї можна вмерти, і хай той буде проклятий з роду, рід, хто відступиться від своєї віри». «Я думаю, що проклятий лях, додала Сара, – «він силоміць навертає до своєї віри». І той проклятий, погодилась стара, щоб угамувати роздратування, випила ще чарку наливки. Це вплинуло на неї благодійно. Зморшки на лобі, прикритому чорною, погано зробленою перукою, розгладились, і в очах засвітився масний полиск. Ось що, моє райське яблучко, поцілувала Рухля кілька разів у щоку і в лоб Сару. Скажи мені одверто, як матері, Чого так батько в'ївся в тебе, що й тепер аж пінить, коли про тебе говорить?» Сара поблідла і задумалась на хвилину, а потім стрипенулась і заговорила, немов ніяковіючи соромлячись своїх інтимних признань.